Meditații duhovnicești la a doua epistolă a lui Ioan Versetul 12 Aș vrea să vă spun multe lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală ci nădăștuiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie de plină. Te laud și îți mulțumesc, Doamne, pentru făgăduința Ta, făcută nouă celor credincioși. Sunt copleșit de dragostea Ta, Te iubesc, Te aștept, vino. Amin. Cuvântul tău scris, Doamne, e dulce și necesar. Cuvântul tău spus, gură către gură, însă, e și mai dulce și mai necesar. Vorbește-mi, Doamne, căci robul tău ascultă și sfericit de această fagăduință. Amin, numai atunci bucuria este de plină când vezi și simți. Alături de ființa iubită, scrisul, oricât ar fi de cald și de frumos, tot nu e ca prezența vie. Dragostea, ca și pâinea, ca și apa, folosește cu adevărat numai când are legătură directă cu viața. Cine mănâncă pâine se satură, cine bea apă își potolește setea. A vorbi numai despre pâine și despre apă sau a le arăta pictate desăvârșit de frumos nu satură pe nimeni. Pâinea reală însă satură viața, o păstrează și îi dă bucurie, așa și dragostea, numai alături de ființa iubită și, când este însoțită de fapte, dă adevărata bucurie și fericire. Aici se vede marele rost al legăturii frățești, al stăruinței în această legătură, faptele Apostolilor 2 cu 24. Ce este scris rămâne, ce se spune prin viu grai, tradiția, trecând din gură în gură, se modifică și nu are garanția adevărului. Deși Sfântul Apostol Ioan avea multe de spus alesei Doamne, versetul 1, a dorit să-i spună nu prin scris, ci prin viu grai, pentru că erau lucruri prea personale, care nu interesa Biserica Universală. Duhul Sfânt, care călăuzea pe apostol, nu a îngăduit să rămână scrise aceste lucruri, ce a rămas scris însă este adevărul dumnezeiesc, de care trebuie să ținem seama toți credincioșii Domnului Iisus până la venirea Lui. Toți creștinii adevărați sunt fiii dragostei și ei nu pot să trăiască fericiți decât dacă se văd, cei mai de aproape, mereu, cei mai de departe, din când în când, după posibilități. Aici este și rostul adunării creștinilor. Ei, de fiecare dată când se adună, învață noi lecții ale dragostei și își înflăcărează pe altarul inimii acest foc dumnezeiesc. Biserica, trupul lui Hristos, nu poate trăi normal decât dacă toate mădularele sunt împreună. Unirea o face Duhul, prin dragoste și prin legătura păcii, Efeseni 4 cu 3, iar cei care nu sunt împiedicați de distanțe, trebuie să se adune mereu și cu trupul. Aș vrea să vă spun multe lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăștuiesc să vin la voi, și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie de plină. Te bucuri de o scrisoare de la o ființă dragă, dar dacă vine și-ți vorbește gură către gură, bucuria este de plină. Mijloacele care te duc la scop sunt bune, dar scopul atins este adevăratul bun. Să umblăm după lucrurile cele mai bune. Aceasta i voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Vrem să avem bucurie de plină? Să ne facem timp să stăm mai mult de vorbă cu Dumnezeu, gură către gură, să dăm la o parte tot ce ne-ar putea împiedica bucuria de plină, tot ce ar putea împiedica mângâierea directă a dragostei. Acesta i îndemnul de azi al Cuvântului lui Dumnezeu pentru noi.